23. fejezet Kifelé! Szuti végre előbújhatott a zárkából. Piszkos és éhes volt. A nehéz órákban pajzán dalokkal és a Memphisi szépségek karjaiban töltött csodálatos órák emlékével tartotta magában a lelket. Előre! A zsoldos katona, aki elővezette, valaha kalóz volt, a veteránoknak járó szép nyugdíj reményében állt be az egyiptomi hadseregbe. Fején csúcsos sisakjával, rövid gerejjel a kezében maga volt a megtestesült rendíthetetlenség. – Te vagy az a bizonyos Suti? A fiatalember késett a válaszszal, ezért a zsoldos gyomorszájon vágta. Suti összegörnyett, de nem a földre. E, – Büszke vagy és erős. Hm? Állítólag… Harcoltál a beduinok ellen. Én ezt nem hiszem. Ha megölünk egy ellenséget, levágjuk a kezét és megmutatjuk a felettesünknek. Szerintem inatba szállt a bátorságod és elszaladtál, mint egy nyúl. A szekér? A szekerem egy darabjával? Azt akár rabolhattad is. Mindjárt kiderül, hogy tényleg íjász vagy-e. Éhes vagyok. Majd utána ehetsz. Egy igazi harcos akkor is tud küzdeni, ha kimerült. A zsoldos az erdő szélére vezette szutit, és egy nehéz íjat adott neki. A fából készült íj elülső oldalát szarúborítás fette, a hátsót fakéreg. A húr lenzszálakkal körbetekert marha íj volt. Két végén csomóval kötötték az íjra. A cél hatvan lépésnyire a tölgyfán, ott, előtted. Két nyilat kapsz. Amikor felhúzta az íjat, Szuti úgy érezte, mintha megpattannának a hátizmai. Fekete pontok táncoltak a szeme előtt. Meg kell tudni tartania az íjat, ráhelyeznie a nyilat, céloznia, nem gondolni arra, hogy mekkora a tét. A célra összpontosítani, egy év állni az íjjal és a nyillal, repülni a levegőben, beállni a fa közepébe. Suti lehunta a szemét és kilőtte a nyilát. A zsoldos odament a fához. nem a közepébe találtál. Suti fölvette a második nyilat, felhúzta az íjat és célba vette a katonát. Könnyelmű vagy, a a földre dobta a dárdáját. Igazat mondtam. Jól van, értettem. Szuti kilőtte a nyilat, amely az előzőtől egy kisé jobbra talált célba. A katona fellélegzett. Ezt kitől tanultad? Adottság. Menj a folyópartra, meg, aztán kapsz ruhát és ebédet. Suti akáciafa íjjal felfegyverkezve, csizmában, gyapjú köpenyben, tőrrel az övében, jól lakottan és tisztán jelentkezett a gyalogos század parancsnokánál. Most végre figyelmesen végighallgatták, és jegyzőkönyvbe vették a jelentését. Elvágtak minket a támaszpontoktól, és Asher tábornoktól is, akinek a tábora három napi járóföldnél van ide. Két hírvívőt akarok küldeni délre, hogy sürgessék meg a fősereget. Lázadás tört ki? Két ázsiai kiskirály, egy iráni törzs és a beduinok szövetkeztek ellenünk. A vezérük egy száműzött líbiai, Adafi. Egy bosszú álló isten profétája. Eltökélte, hogy elpusztítja Egyiptomot és elfoglalja a Ramszes trónját. Egyesek szerint csak bábú, mások szerint veszedelmes őrült hány az egyezményekre, szeret rajtaütésszerűen támadni. Ha itt maradunk, minnyájunkat lemészárolnak. Asher tábornok és mi közöttünk van egy jól védett erődjük. Azt kell megostromolnunk. Vannak szekereink? Nincsenek, de van több létránk és egy kerekes tornyunk. Csak egy jó íjász hiányzott. Pászer tízszer, százszor is majdnem belekezdett már a mondókájába, de ahelyett, hogy megszólalt volna, csak tette, amit Noferet kért. Felemelte az öreget, egy árnyas pálma alá vitte és kitakarította a házát. Közben egyfolytában azt leste, nem adja-e a lány a jelét a rosszallásának, nem külde felé egy-egy szemrehányó pillantást. De a lány csak tette a dolgát. Pászer előző este járt Káni-nál, de a kertész semmi újabb hírrel nem szolgálhatott, holott már a legtöbb falut végig és több tucat parasztal és kézművessel beszélt. Nyoma sem volt a Memphisi veteránnak. Ha az, az ember a nyugati parton él, akkor nagyon jól elrejtőzött. Tíz nap múlva Káni elhozza az első adag gyógynövényt. A falu elüljárótától kaptam egy elhagyott házat a sivatag szélén, ott lesz az orvosi rendelőm. Vizet honnan szerez? Amint lehet kis csatornátásnak odáig. A szállása? Kicsi, de tiszta és barátságos. Tegnap még Memphisben, ma meg itt, ezen az Isten háta mögötti helyen, itt nincsenek ellenségeim. Memphisben viszont állandó a gáncsoskodás. Hát nem mindig Nebamon lesz a legnagyobb úr az orvosok között. A sors majd eldönti. No, Feret, én biztos vagyok abban, hogy egy nap az önt megillető posztra kerül. Mit számít ez? De nem is mondta. Hogy van? Elmúlt már a náthája? A tavaszi szél nem tesz túl jót. Inhalálnia kell. Pászer alávetette magát a kezelésnek. Ketvtelve nézte, ahogy a lány elkészíti a pépet, szétteríti a kövön, ráborítja a lyukasfenekű edényt. Bármit csinált is, mozdulatai bája elbűvölte Pászert. A bíró szobáját fenekestül felforgatták, még a szúnyok hálója is leszaggatva hevert a padlón. Az utazótáskáját kiürítették, az agyaktábláit és a papíruszait szanaszét szórták, a gyékényét összetiporták, a ruháit összehasogatták. Pászer lett érdelt, mindent megvizsgált, de a betörő semmi féle nyomot nem hagyott maga után. Pászer panaszt tett a kövér ostoba hivatalnoknál. Gyanúsít valakit? Nem ismerem megmondani, hogy kit. Csak bátran. Már jó ideje követett valaki. Tudja, hogy ki volt az? Nem. Személyleírást tud adni róla? Nem. Kár, nem lesz könnyű nyomozás. Egyetértek. E, át kell adnom önnek egy üzenetet, a tartomány minden rendőrségére eljuttatták. Az a keresi. Miért? Azt nem mondták. Azt kéri, hogy a lehető leghamarabb térjen vissza Memphisbe. Mikor indul? Hát holnap. Adjak ön mellé kíséretet? Kem, elég lesz. Ahogy akarja, de legyen óvatos, hát ki kimerne megtámadni egy bírót. A núbiainak volt íja, tegeze, sok-sok nyillal, kardja, furkós botja, lándzsája, favázas, marhabőrrel bevont pajzsa, vagyis a felesküdött rendőrök teljes felszerelésével rendelkezett. A pávián továbbra is beérte az agyaraival. Honnan van ez a fegyverzet? Piaci árusoktól kaptam. A páviánom egyenként elkapta annak a tolvajbandának a tagjait, amely már több mint egy éve fosztogatta a piacot. Az árusok ragaszkodtak hozzá, hogy meghálálhassák valamivel. Megszerezte a fegyvertartáshoz szükséges engedélyeket a tébai rendőrségtől? A fegyvereket leltárba vették, számot is kaptak, minden teljesen szabályos. Hmm. történt valami Memphisben, haza kell térnünk. Megtudott valamit az ötödik veteránról? A piacon semmit. És maga? Én sem tudok semmit. Hát biztos meghalt, mint a többiek. Ha meghalt, miért kutatták át a szobámat? Átkutatták a szobáját? Na ezután egy percre sem hagyom magára. Emlékezzen, hogy az én utasításaimat kell követnie. A kötelességem, hogy védelmezzem. Amennyiben szükségesnek találom a védelmet. Várjon meg itt, álljon készen az indulásra. Ja, legalább azt mondja meg, hogy hova megy. Nem maradok távol sokáig. Noferet a nyugati part eldugott falvacskájának a királynője lett. A kis közösség számára felbecsülhetetlen ajándékot jelentett, hogy állandó orvosuk van. A mosolygós lány tekintéje csodákat tett. A gyerekek és a felnőttek megfogadták a tanácsait, így már nem kellett tartaniuk a betegségektől. Noferet szigorúan betartatta a mindenki által ismert, de sokszor mellőzött tisztálkodási szabályokat. Gyakori, az étkezések előtt pedig kötelező kézmosás. Minden nap mosdás, lábmosás mielőtt valaki belépne egy házba, a száj és a fogak tisztítása, rendszeres borotválkozás és hajvágás, kenőcsök, szerek és Szent János kenyérből készült illatszerek használata. Szegény és gazdag egyaránt homokból és zsírból készült pépet kevert el sziksóval, ezzel tisztították és fertőtlenítették a bőrt. Pászer elhívta a noferetet sétálni a Tnyírus partra. Boldog itt? Azt hiszem, a hasznukra vagyok. Csodálom magát. Más orvosok is megérdemelnék a megbecsülését. El kell hagynom Tébát. Visszahívtak Memphisbe. Amiatt a különös ügy miatt? De az írnokom semmi pontosabbat nem üzent. Haladt valamit az ügygel? Hát az ötödik veteránt változatlanul nem találjuk. Ha állandó munkája lenne a nyugati parton, akkor már tudnánk róla. Ezzel vége a nyomozásnak. Időközben megfordult a szél. A tavasz lágyabb, melegebb lett. Ám hamarosan itt a homokvihar és akkor az egyiptomiak napokig ki sem mozdulhatnak majd otthonról. A természet kivirult. Visszatér még. Amint tehetem. Nyugtalannak látszik. Valaki átkutatta a szobámat. Csak el akarják tántorítani a nyomozástól. Azt hitték, hogy van nálam valami ilyen fontos irat. Most pedig már tudják, hogy nincs. Nem teszik ki magát túl sok veszélynek? Há, csak ügyetlen vagyok, hibát hibára halmozok. Ne legyen olyan szigorú saját magával szemben. Nincs oka szemrehányást tennie magának. Orvosolni akarom azt a jogtalanságot is, amelyet magával szemben követtek el. Elmegy, és majd elfelejt engem. Soha. Noferet meghatottan rámosolygott. Ifjanti eskük szerte foszlanak az éjszakai ködben. Az enyémek nem. Pászer megállt, a lány felé fordult, és megfogta a kezét. Szeretem Önt, Noferet. Ha tudná, mennyire szeretem, a tekintete aggodalmat tükrözött. Engem ideköt a hivatásom, magának pedig Memphisben a helye. A sors akarta így. Nem érdekel a karrierem. Ha szeret engem, semmi más nem számít. Ne legyen gyerek. Ön a boldogságom, Noferet. Maga nélkül semmi értelme az életemnek. Gondolkoznom kell ezen, pászer, húzta el Noferet a kezét. A bíró legszívesebben karjába zárta volna a lányt, olyan szorosan magához szorította volna, hogy senki se válaszhassa szét őket, de félt, hogy azonnal összetörni azt a halvány reményt, amelyet a lány válasza nyújtott. Az árnyékfaló figyelte pászer indulását. A bíró hát elhagyja Tébát. Nem beszélt az ötödik veteránnal, és semmi olyan irat nincs a birtokában, amely veszélyes lehetne. A szobájában legalábbis semmit sem találtak. De maga az Árnyékfaló sem járt sikerrel. Sovány kis értesüléshez jutott csak az ötödik veteránról. Egy ideig egy kívsvárosban élt Tébától délre, szekérjavítással akart foglalkozni, amikor hírét vette társa a pék halálának, megijedt és elrejtőzött. Sem a bíró, sem az árnyékfaló nem talált rá. A veterán ezek szerint tudja, hogy veszélyben van, tehát tartani fogja a száját. Az árnyékfaló ezzel a megnyugtató gondolattal szállt fel a következő Memphisi hajóra.